Ampiir läheb mööda metsa, vaatab ilus noor naine on puhukülge seotud, kolleeg seisab kõrval. No mis, hakkad vägistama või? Ä -ä. siis ambat kõrri või? Ä -ä. Ei saa, mul polegi ambaid. Kuidas sa siis elad? Kuust kuusse?